Бабахнула граната. Нас разом з конвоїром відкинуло до джунглів. Я швидко прийшов до тями, спробував підвестись і втекти, проте мене наздогнали і збили з ніг. А Тьомик так і лишився на землі. Кілька хвилин він лежав немово мертвий. Потім мій товариш, усе ж розплющив очі, але все одно продовжував валятися наче бездушний трупак, бездумно втупившись у небо. Відчуваючи, що сили нерівні, генерал викликав на підмогу авіацію. Проте надісланий військовий вертоліт збили майже відразу після того, як він наблизився до непроникної перини віковічного лісу. Примітка, ця історія не вигадана. У 2009-му під час однієї з сутичок повстанців дійсно збили перуанський військовий вертоліт над лісами Мадре-де-Діос. Словом, все вийшло до того, що антитерористична операція закінчиться так, як і завжди. Регулярну перуанську армію виможуть дьохтем, вивалюють у пір'ї і змусять забратися геть. Не на повну перевагу тактиці та вогневій потузі, повстанці не бажали продовжувати кровопролиття. А тому, скрутивши мене і контуженого Тьомика, почали злагоджено відходити у джунглі. Французький телеоператор тим часом продовжував вести зйомку на місці подій. В результаті увесь світ обійшли страхітливі кадри, де показувалось, як терористи тягнуть мене і Тьомика в бездонній нетрищині прохідних лісів десь під кордоном з Бразилією. Перуанські військові відчать душно кидаються туди-сюди, але не можуть нічого вдіяти. А мій контужний товариш, не розуміючи, де він знаходиться і що взагалі коїться, несамовито горлає. Свободу папуасам. Ось так ми з сьомиком стали національними героями Перу. Що ж тут такого геройського, спитаєте ви. Не поспішайте з висновками, панове і дочекатися закінчення цієї історії. Ар'єргардні загони повстанців, якийсь час лишалися на лінії вогню, відволікаючи увагу рядових військ від відступу основних сил, котрі, забравши міномети, важку артилерію і нас і Тьомиком, безшумно, наче демони, заглиблювались у непрохідній хащі. Наносячи короткі неочікувані удари, Аргіргар тягнув час, після чого повстанці просто розчинились у джунглях. Хвилин двадцять перуанський спецназ розстрілював порожні хащі, поки, зрештою, не зрозумів, що веде бойові дії проти мух, комарів та жучків. Пройшовши кілометрів, п'ять основний загін, який складався з 30-40 бойовиків, спинився перепочити. Незабаром до них приєдналися загони прикриття. Я чув, як вони радилися, що робити зі мною та Тьомиком. Одні казали про те, що ми були лише приманкою, а тому краще всього нас просто пристерелити. Викупу все одно не дадуть, зате можуть прислати військо, причому чималеньке військо. Поза як після такого публічного фіаско перуанський уряд просто не може лишатися бездіяльним. Інші заперечували, твердячи, що європеець, він і вирує європеець. І поки є надія добути хоч якийсь викуп, нас потрібно лишити живими – а перуанські війська як прийдуть, так і підуть, ні з чим. На щастя, прихильників другої пропозиції виявилося дещо більше, ніж першої. Відтак мене і Тьомика посадили на коней, попередньо скрутивши за спиною руки, потім надягли нам на голову чорні мішки і під конвоєм з десяти озброєних до зубів вершників повели на південь. Напрямок я визначив по тому, що сонце постійно світило мені у спину. Головний загін повстанців зник у невідомому напрямку. Надвечір Кавалькада спішилася біля невеликої дерев'яної хатинки на березі неглибокого потічка. Нам дозволили зняти мішки і непогано нагодували. Наступного ранку ми залишили коней і продовжили йти далі пішки. Мішків на голови цього разу не одягали, певно, вважаючи, що нам не не відшукати ці місця без сторонньої допомоги. Обливаючись потом, знемагаючи від задухи, ми трюхикали цілий день. Зрештою дісталися штучно розчиненої прогалини в джунглях, більшу частину якої займало старанно оброблене поле, марихуани та коки. В одному з кутків прогалини віднілися дерев'яна, одноповерхова житлова будівля і невеликі склади зброєю та боєприпасами. На Галявині Порилося троє бородатих бойовиків. Ще один сидів на ганку ангара, жував листя коки і безперстану сплював собі під ноги. Особняк складався з двох сполучених між собою прямокутних кімнат і невеликої прибудови при вході. Менше кімната правила за спальню в отажку повстанської застави. Більше слугувала відпочивальнею усім іншим розбишакам. Трохи послабивши пута, мене й Тьомика кинули на гнилуватий матраці в кімнаті відпочинку особового складу. Якийсь час ми тихенько лежали серед бойовиків, і я мовчки спостерігав за нашими мучителями. Хтось терористів куняв, хтось жував вчорашні смажені сосиски. Четверо чоловіків з насупленими пиками зосереджено грали в покер. На нас із Тьомиком практично не звертали уваги. Аж раптом я з жахом усвідомив, що у мого товариша знову почалися проблеми з животом. Тьомик почав добросовісно псувати повітря. Це тривало добрих чверть години. Перуганці спочатку тільки посміювалися, одначе дуже скоро в кімнаті стало неможливо дихати. Бандити попервах чортихались у Згодом лаялись вже в голос. Одначе Тьомик як не старався, ніяк не міг вгомнитися. Зрештою, якийсь головоріз не витримав, зірвався на ноги і заліпив нещасному Артемові кілька копняків. Та навіть це не допомогло. Попри такі рішучі заходи хлопець не перестав виявляти непокору. Харцезяки психували і шарпались. Це все було б дуже смішно, якби не усвідомлення того, що нас із Тьомиком... Можете расстрелять через звичайнісіньке здуття живота.